Врешті в ліжку на це не має значення, а зовсім інші речі. А б цієї панянки їх, здається, не бракує. Студентка? Дівчина мовчала. Медичного нарешті, сказала вона. Це має якесь значення? Не знаю. Я натиснув клавішу перемотування. Врешті треба ж хоч познайомитись. Чи що? Більбунський нарешті допер. Що я збираюся запустити відеофільм і застережливо гавкнув. Він страшенно любив кіно, але перевагу віддавав бойовикам. Там, де стріляють, причому якомога частіше, якомога більше. Гекаючі гатять, один одного вдихало, і з диким ревом падають із хмарочосів. Я підозрював, що на зображення він не реагує, а радше сприймає звуковий супровід. Йому, як детективному псові, котрий пліч-опліч зі мною брав участь у бойових операціях, ці звуки, певне, нагадували рідну стихію. «Сиди!» – сказав я йому невдоволено. «Стріляни не ти бач, переб'єшся!» Дівчина з сумнівом глянула на Пільбонського. Видно було, що вона його побоюється. «Може, чогось вип'ємо?» – недбало поспитав я, вмикаючи магнітофон. На екрані замихтіло, а тоді поволі попливли титри. Це була французька кінокомедія, трохи фривольна, але зроблена зі смаком. «Амарето?» «Амарето», – погодилася дівчина, – вона почувалася неспокійно, певне через Більбонського. Псисько лежав біля фотеля, і видно було, що він не збирається ушиватися звідси. «А воно в тебе є?» Я поблажливо посміхнувся. Для таких випадків у мене був цілий бар вишуканих напоїв. «Розслабитися чи що?» – подумав я, наливаючи до фужерів Амарето. «А чого, дівка гарна? Попереду ціла ніч, а ця справа і так уже сидить у печінках». В сусідній кімнаті зазеленчав телефон. «Кого там чорти носять?» – закляв я в голос. «Перепрошую, зараз повернуся». Телефон дзвонив і дзвонив. Я хотів було натиснути вимикач, але передумав. Це могла бути якась звістка з тартару. «Ну!» – пуркнув я, піднімаючи трубку. На лінії щось шимрало. Індикатор проте не загорявся. Розмову не прослухувала. Хоч номер, який засвітився на пульті, був мені незнайомий. «Гало!» – раптом озвалося здалеку. Галло, старий, це ти? Я, я, хто ж іще? Хто говорить? Привіт, загорлало на тім кінці дроту. Це Шамрай. Шамрай, пам'ятаєш? О, зрадів я, старий, скільки зим? Що ж ти не дзвонив? Я тут чекаю, чекаю. На лінії все тріщало. Слухай, гукав Шамрай, я телефоную з села. Тут погано чути. В мене до тебе справа, за твоїм профілем, до речі. Справа, сказав я. Ну, ну, і яка ж? «Значить так, – сказав Шамрай, – тут приїжджали мої родичі з Америки. Я тобі розповідав, випливла така історія, дуже давня, ще поза того століття. Не знаю, як тобі сказати. Ну-ну, – заохотив я. Коротше, моєму дідові належала Біблія. Біблія чув, коли його розкуркулили. «Біблія? – не повірив я своїм вухам. «Ну, – Ну-ну, Біблія». Трохи подивовано підтвердив Шамрай. «Це така геть стара книженця, ніхто про неї ні сном, ні духом не знав. А цей Марко, який приїхав з Америки. А як його прізвище, то Марка?» – поспитав я, затамувавши подих. «Чайківський», – загорлав Шамрай. «Це значить, прадід, як оженився в Америці, так от цього шлюбу була дочка, а вона вийшла заміж за емігранта Західної України». «Ну, ясно, да». Ну, цей Марко приїхав та й питав за ту книженцю. І з нею щось там пов'язано, не знаю, що. Але цим родичам воно треба. Мовляв, пам'ять про Україну, історія, роду. З покоління, з покоління її писали. Ну, знаєш, як воно було колись. Знаю, знаю, буркнув я, стараючись не виказати свого хвилювання. Ну, а я до чого? Старий, ця книжка крутиться десь у вас, у вашому місті. Поняв, горлав Шамрай. Її купив якийсь барига за 20 баксів. Це Марко рознюхав. Ти ж детектив, га. Ну, як тобі сказати, затнувся. Не зовсім детектив, але трохи є. Старий, загукав Шамрай. То знайди її, відшукай, га. Дуже потрібно. Ну, хоч ти щось... У сусідньому покої дико заревів Більбонський. Потім стало чутно, як завищала дівчина, щось упало. Либонь перекинувся столик, на якому стояли шклянки. «Хто це в тебе лементує?» – загукав Шамрай. Грюкнуло так, що аж на тому кінці дроту було чутно. «Та, – не дбало, – сказав я, – пес, мабуть, почав бешкетувати. Слухай, чоловіче, цю книжку можна знайти, можна, але це не телефонна розмова». Єдине про що я хотів би тебе поспитати зараз кому вона належала в ті ну за тих часів?